5 lucruri pe care trebuie să le știi despre ziua de azi la Europa FM Pe 30 mai 1990, liderul sovietic Mihail Gorbaciov a sosit la Washington pentru a discuta cu președintele american George Bush despre viitorul Germaniei încă împărțită la acea vreme în două țări, Germania Democrată și Germania Federală Nemții făceau deja planuri pentru reunificare iar rușii nu erau de acord ca o Germanie reunificată să intre în NATO Lumea a așteptat destul. Războiul rece trebuie să se încheie, a spus atunci președintele Bush. Optimismul din declarații nu s-a văzut și în discuții, iar cei doi lideri nu au ajuns la un acord privind Germania. Gorbachev avea însă probleme pe plan intern, iar opoziția rușilor la reunificarea Germaniei a trecut în planul 2 în lunile următoare. În toamnă, pe 30 octombrie 1990, Germania redevenea o singură țară. 30 mai 2003 a avut loc premiera filmului de animație în căutarea lui Nemo. Este povestea unui peștișor clown pe nume Nemo care din apele oceanului ajunge în acvariul unui stomatolog din Sydney. În căutarea lui Nemo a avut un buget de 90 de milioane de dolari și încasări de 10 ori mai mari. În 2003, doar un film din seria Stăpânul Linelelor l-a depășit pe Nemo la încasări. Același film l am învins pe Nemo și la Oscar, la categoria cea mai bună coloană sonoră. Nemo a luat însă Oscarul pentru cel mai bun film de animație. Pe 30 mai 1908 s-a născut actorul american Mel Blanc, a cărui voce e cunoscută în lumea întreagă și azi. Mel Blanc a fost artistul care le-a dat glas unor personaje celebre din desele animate precum Bugs Bunny, Daffy Duck, Tweety Sil... Sil nu Silvestre, Silvestre și Porky Pig a fost vocea peste 90% dintre personajele animate ale studiourilor Warner iar în anii 60 putea fi auzit în serialul Familia Flintstone în rolul lui Barney Rubble Mel Blanc a învățat să-și transforme vocea la începutul carierei când făcea cu soția un show pentru un post de radio și cum bugetul era mic el era nevoit să joace foarte mult personaje. În testament a cerut ca fraza lui emblematică That's all folks, adică asta e tot oameni buni, să-i fie gravată pe piatra de mormânt. Dorința i-a fost respectată. That's all folks, nu folks Cum mi-a scăpat <laughs> Pe 30 mai 1968 Trupa britanică Beatles A început înregistrările pentru cel de-al nouăle album care îi se mai spune și albumul alb i se trage evident de la coperta albă simplă Pe care scrie doar numele trupei început Paul să se hotărească să cânte singur, da. Hope of Deliverance. Da, știți că, da, peste ani și ani a scos o piesă asta, Hope of Deliverance, foarte bună. Atunci a început să se prăjească. Deși prin, primit bine de critică, au existat și voci care au spus că unele dintre cântecele de pe acest album erau, de fapt, lipsite de importanță sau de mesaj politic în foarte agitatul an 1968. Cu toate astea, albumul a ajuns pe locul întâi în Statele Unite și în Marea Britanie, iar unii îl consideră unul dintre cele mai bune albume din istorie. Pe 30 mai 1963, cântăreața americană Leslie Gore apare pentru prima oară la o emisiune concurs la televiziune unde interpretează viitorul ei hit, It's My Party. Norocul ei a fost că auzit-o celebrul producător Quincy Jones cum cânta într-un club de noapte din Manhattan. El a ajutat-o să aleagă melodia cu care să se prezinte la televiziune. Leslie Gore a mai avut și alte melodii de succes, dar It's My Party rămâne cea mai cunoscută.